عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زالت الأمة فتبين زناها فليجلتها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثالثة فليبئها ولو بحبل من شعر متفق عليه كتنري صلى الله عليه وسلم Apabila budak wanita Ida zanat Takkala dia melakukan zina Ida zanatil amah Jika budak wanita Yang dimiliki Melakukan zina Fatbahiyah nazinah yang mana telah jelas zina yang telah dia lakukan, artinya telah adanya bukti-bukti yang konkret yang jelas bahawa memang dia telah lakukan itu. Nam fatbahiyah nazinah kalau memang Kesemuanya telah jelas bahawa dia lakukan tadi, faliyajilitha al-hadha. Maka kata Nabi saw, hendaklah dia dihukum cambuk al-hadha, iaitu penetapan hukum bagi yang melakukan tindakan semacam itu. Maka hendaklah dilakukan cambuk baginya, walau syarib alaiha, dan jangan memburukkan dia. Telah disebutkan bahawa al-amah, iaitu yani budak, artinya al-mamlukah allati tuba wa tishtara yakni dia hamba yang dimiliki oleh tuannya oleh majikannya yang mana dia bisa diperjualbelikan sehingga padanya bisa dibebaskan jika ada yang memerdekakan Dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Antara yang memerdekakan Dengan pemiliknya Yakni tuannya Maka jika Dia melakukan zina Maka ditetapkan hukum had juga Baginya sebagaimana Yang merdeka Bedanya Hukuman cambuk baginya adalah separuh atau setengah dari yang merdeka. Tentu berdasarkan dengan dalil. Pada kajian lalu telah disebutkan pada surat an Nisa ayat ke 25. Ba'idah uhsinna. Kalau dia budak wanita tadi dia telah menikah, dia telah kawin, fa'inatayin nabi fahisyah dan dia kemudian terbukti melakukan pernah hisyah, perbuatan zina, fahisyah pada ayat itu maknanya zina, fa'aleihin maka keharusan baginya nisfu separuh ma'al muhsanat minal adzab separuh azabnya separuh hukumannya dari al-muhsanat dari wanita yang telah menikah di, dari orang-orang yang merdeka fa iza uhsinna fa in atayna bifahisatin Faleihin nisf ma'ala muhsanat min al-adab. Nam, maka dibedakan. Demikian syariat menetapkan. Kemudian kata Syaikh Ibn Zaymin rahimahullah. Wal-hurrah, kanat bikran bikan, waznat. تجلد مئات الجلدات وتغرب سنه sedangkan jika wanita merdeka dia dalam kondisi gadis yakni belum menikah maka hukuman had yakni dicambuk sebanyak seratus cambukan ditambah diasingkan dia dipengasingan dijauhkan dari masyarakat dikarantina di tempat khusus diasingkan dia yang lamanya adalah satu tahun bagi siapa wanita merdeka dalam kondisi gadis beker maka jika alamah jika budak wanita Berdasarkan ayat tadi Adalah nisbu dalik Separuhnya Berapa jadi? 50 kali jambukan Sedangkan terkait dengan pengasingan Adanya khilaf Di kalangan para ulama Padanya dua pendapat Minhum man qala tugharrab nisbu sanah Sebagian para ulama berpendapat dia diasingkan juga tapi separuhnya atau lamanya setengahnya dari yang merdeka dari gadis merdeka yakni jadilah setengah tahun. Hukuman cambuknya separuhnya 50 kali sedangkan juga dia ditambahkan pengasingannya di mana separuhnya lagi yakni sebanyak setengah tahun. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah mereka yang menyatakan la tugarrab bahwa dia tidak perlu untuk diasingkan. Cambuk tetap tetapi tidak diasingkan. Dengan alasan karena itu terkadang terkait dengan hak sayyidnya dengan tuannya dengan pemiliknya sehingga terkadang diperlukan kalau diasingkan maka merasa repot untuk mengambilnya dan sebagainya maka dengan alasan seperti itu pendapat sebagian para ulama innaha la tugarrab bahwa dia tidak diasingkan pembahasan kita yang lalu sampai di situ kita lanjutkan masih pada penjelasan hadit itu. Berikutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fumma in zanat athania". Kemudian kalau dia ternyata masih tidak kapok, dia sudah pernah zina sekali, kemudian zanat athania. Ia lakukan untuk yang kedua kalinya. Fal yajelitha al hada walayuthrib aliyah. Maka dia ditetapkan cambuk lagi baginya, sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Caranya walayuthrib aliyah dan tidak boleh memburukkannya nanti kita akan tahu maksud memburukkannya tapi biar selesai dulu haditsnya wala yutarrif alihah dan tidak boleh diburukkan dia nah ini jika dia melakukan untuk yang kedua kalinya zumma insanatithalitha kemudian dia masih tidak kapok juga pada kondisi yang kedua tadi nah Kemudian dia mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya Melacur lagi Zina lagi Dengan wanita Dengan laki-laki Yang sama atau laki-laki yang lain Yang jelas dia Lakukan ini pada yang ketiga kalinya Maka kata Nabi Kalau sudah ketiga kali Pertama dan kedua sudah dicambuk masih tidak jerah juga, valyabeha, maka juallah dia. Walau behablen min syar, sekalipun dengan harga nilainya seutas tali berupa rambut, seutas tali rambut. Seberapa? Kalau kita cabut satu rambut, itu, itu nilainya menunjukkan la khaira fiha sudah tidak ada kebaikan lagi padanya. Dua kali kesempatan terus masih dia lakukan ketiga kali batas maksimal fal yabiha jual dia. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kalau ada yang bertanya untuk apa dijual? Apa faedahnya? Padahal dia telah dia telah Ketagihan so, dengan zina. Wallaikumussalam. Maka diajarkan oleh Beliau untuk menjawabnya, lianhu ida tagyarat bihal akwal, farubba ma ta tagyar haluhah. Dimana kalau siapa tahu berubah, dia mengalami perubahan, perbaikan kondisinya dengan dijual tadi, maka itulah yang diharapkan. Dari maksud dijualnya, yang tentu yang menjualnya tadi hendaklah memberitahukan kepada pembelinya, bahwa dia ini budak ini adalah pezina, dia pernah lakukan sampai tiga kali juga. Nah, maka hendaklah penjual atau sang tuannya menjelaskan kepada calon pembelinya. Nah. Sehingga dengan harapan yang membelinya tadi Agar lebih Ketat lagi untuk Mengawasi dia 6. Yang tentunya hasil Yang terakhir diharapkan dia Tercegah dan berhenti Dari kebiasaannya 6. Maka syariat menetapkan Tadi batas akhir Adalah fal yabi'ha Walau bihablin min sya'ar Sekalipun dengan nilai seutas tali berupa rambut yang menunjukkan Sudah tidak ada kebaikan baginya Berkaitan dengan hukum had Hukum cambuk Hukum rajam Hukum-hukum yang berkaitan dengan itu semua Adalah merupakan wewenang waliul amr Wawenang penguasa Pemerintah Nam Kepada pihak yang berwajib Yang telah ditugaskan oleh Penguasa Yang mengurusi Yang menghakimi Yang menetapkan Nam dari hukuman tersebut Nam Bukan kemudian dilakukan perorangan atau beberapa kelompok dari masyarakat kemudian uh, membentuk dengan itu kemudian menghakimi sendiri. Maka tidaklah demikian, melainkan ini sekali lagi kembali kepada wewenang waliul amr. Karena masalahnya adalah terkait dengan tatanan kemasyarakatan. Jika semua merasa berhak untuk menghakimi maka akan porak-porandahlah tatanan kemasyarakatan termasuk dalam pengurusan tindak pidana dan sebagainya maka agama, maka sunnah mengatur ini urusannya kepada waliul amr atau yang mewakilinya 6. Nah. sampai kata Syekh Ibn Al-Taymin al Ab la yamlik iqamat al-had ala ibni sampai-sampai sang ayah pun tidak memiliki hak untuk menetapkan hukum had atau menegakkan hukum had Walaupun kepada anaknya sendiri Maka diserahkan sekali lagi kepada yang diwakilkan Yakni penguasa atau yang mewakilinya Enam Itulah penjelasan dari hadith ketiga Berkaitan dengan masalah hukuman had dan diletakkan oleh penulis rahimahullah ta'ala Bab tentang menutup aurat kaum muslimin Sangatlah erat Sampai kemudian diberikan tahapan-tahapan Di dalam penetapan hukum had Yang pada akhirnya jika tidak mendapatkan respon Tidak mengalami perbaikan baginya Maka dia di asingkan atau dia dijual dalam kondisi harga yang semurah-murahnya. 6. Kita melangkah pada hadis yang keempat merupakan hadis yang terakhir pada bab ke-28. Urutan hadis ke-243 dari jalan sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال أبو هريرة رضي الله عنه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف Kala ba'du al-qawm Akhzakallah Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La taqulu hakadah La tu'inu alaihi syaitan Rawahul Bukhari Rahimahullah Abu Hurairah Radhi Allah Ta'ala anhu Membawakan riwayat berikutnya Bahwa pernah didatangkan Utian Nabiu pernah didatangkan kepada Nabi saw birojulin dengan adanya seorang laki-laki khat sharibah khamro, di mana dia telah minum khamar 6 nah. Makna khamar, kata Syekh Ibn Taymin rahimahullah, Kullu askar adalah setiap atau segala sesuatu yang memabukkan. Makna iskar, makna memabukkan di sini adalah An yagibal akal min syiddatil laddah hilangnya akal disebabkan karena nikmat atau kelezatannya yang dirasakan sehingga sampai fly lupa diri enam kemudian ngelantur bicara kesana kemari namanya sakran ya mabuk setia tidak ingat lagi kondisi yang wajar yang normal enam alhamar dan di sisi bahasa Al-Khamar adalah Yang menutupi Dikatakan Khamar Karena menutupi Akal yang sehat Maka pada definisinya tadi Kullu ma'askar Adalah segala atau setiap sesuatu Yang memabukkan Baik sedikit maupun banyak Falhausil yang pada kesimpulannya kata beliau, 'anna sakra tghtiyatul ala wajhil laddah'. Yang pada kesimpulannya bahawa yang namanya memabukkan itu adalah tertutupinya akal dari sisi karena tertutupi atau terdominasi dengan kelezatan yang diaraskan. Disebabkan karena minuman atau yang lainnya. 6. Maka pada kasus tadi didatangkan seseorang yang telah minum khamr. Apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah ditetapkan cambuk baginya idribuh makna dasarnya adalah pukullah dia artinya cambuklah dia enam siapa yang memerintahkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai rasul dan beliau sebagai waliul amr perlu difahami Bahawa beliau yang memerintahkan ini beliau berposisi berkedudukan selain rasul juga beliau sebagai waliul amr sehingga menjadi dalil bahawa yang memerintahkan untuk Dilaksanakannya dari hukum Cambuk adalah Waliul Amr Sebagaimana hadit yang bersama kita Idribu Cambuklah dia, beliau perintahkan kepada Sahabah yang ada Untuk menetapkan Atau melakukan cambuk kepada laki-laki tadi Ala Abu Hurairah Maka Abu Hurairah anhu Yang meriwayatkan hadit ini Menceritakan Kondisi yang ada, famin adarib Maka ada di antara kita yang mencambuk atau memukul adarib ad yang mencambuk biadih, pakai tangannya. Wadarib bin Ali, ada yang mencambuk pakai sandal. Wadarib bin Saubih, ada yang mencambuk pakai bajunya, pakai ujung dari bajunya. 6. Nah. Dan diriwayatkan pula ada yang mencambuk pula dengan sautih. Dengan cemetinya, dengan pecut. Macam-macam. Falam mansarofa. Kemudian ketika masing-masing dari kami. Atau mayoritas yang ada sudah pada pergi. Meninggalkan dari laki-laki peminum khamar yang dicambuk tadi. Ada sebagian yang masih belum belum pergi darinya maka kemudian dia ucapkan akhzakalloh. Naam. Mungkin saking jengkelnya, saking bencinya dengan perbuatan tadi sampai terlontarkan dengan teruk ya. Dengan ucapan akhzakalloh. Akhza artinya menghinakan. Akhzaka akhzakalloh. Semoga Allah hinakan kamu, semoga Allah jelekkan kamu, Allah burukkan kamu. Inilah tadi yang dimaksud pada peristiwa budak perempuan walayusarib alihah dan jangan kau burukkan dia. Artinya jangan kau doakan kejelekan bagi dia. Artinya apa? Cukup dengan hukuman cambuk bagi dia yang dia rasakan itu setimpal dengan apa yang dia perbuat tanpa kemudian ditambahkan lagi dengan menjatuhkan kredibilitasnya posisinya walaupun emosi ada ketidaksukaan, kebencian dengan perbuatan mungkar, maka ketika hal itu terdengar oleh Rasulullah SAW لا تقول هكذا jangan kau ucapkan yang demikian kata Nabi لا تعين علي الشيطان yang dengan itu kamu bantu ikut serta membantu syaitan untuk menghinakan dia. Ikhwatul Fiddeen, hadirin masyarakat Muslimin, rahimah, rahimani, warahimakum Allah. Berdasarkan hadit yang bersama kita, pertama Faedah yang bisa kita ambil dalilun. Ala, anna uqubat al khmer, ليس لها حد معين. Sebagai dalil, sebagai bukti bahawa penetapan hukuman cambuk bagi peminum khamar tidak ada batasan tertentu. Berapa kali jumlah cambukannya tidak tersebutkan melalui hadits ini, sehingga kesimpulan sementara. Berdasarkan hadis ini ada adalah laisalaha laha haddun muayyan tidak ada batasan tertentu maka oleh karenanya Rasul SAW tidak membatasi terhadap para sahabat yang ikut serta mencambuk laki-laki tadi dengan batasan tertentu kullun yadhribu bima tayassar maka masing-masing mencambuk sesuai dengan apa yang mudah baginya Sebagaimana tadi telah disebutkan ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan ujung dari bajunya, ada yang memukul dengan tongkatnya (kebetulan bawa tongkat), ada yang memukul dengan sandalnya. Nah, lam yohadzfiha hadzan maka tidak dibatasi dengan batasan tertentu. Jadilah perkara itu berlangsung. Sampai sepeninggal beliau Sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah itu Pada masa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Mulai Ditetapkan Berapa kali Cambukannya Maka ditetapkanlah Sekitar arba'in Empat puluh kali Cambukan nah, Pada masa Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala an anhu sebagai khalifah yang pertama sepeninggal Rasul SAW berlangsung terus sampai datangnya masa khalifah yang kedua Al Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mulai banyak yang masuk Islam Di antara yang masuk Islam tadi ada yang masuk Islam bukan dasar dari dalam hatinya ingin masuk Islam Kelihatan yang Banyak berbondong-bondong masuk Islam Ikut masuk Islam Jadi dasarnya masuk Islam ikut-ikutan Bukan Terpanggil dari dalam hatinya Ada juga yang semacam itu Sehingga Karena modelnya seperti tadi Islam belum menghujam Seperluhnya pada dirinya Kebiasaan jahiliah Masih ada Sehingga masih terus berlangsung sebagian ada yang minum khamar Pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat meneliti Kok masih ada juga pada sudah masuk Islam yang minum khamar Bahkan terus bertambah Akhirnya para sahabat melakukan musyawarah Melakukan musyawarah bagaimana untuk menetapkan ini agar membuat jeranya, peminum khamar. Maka muncullah usulan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Akhaful hudud zamanun, kata beliau. Seringan-ringan dari hukuman peminum khamar minimal 80 kali cambukan hukum qadzf seperti cambukan pelaku zina. Naam. Maka ketika usulan tadi sudah disepakati, maka disampaikanlah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala jadilah ditetapkan bagi peminum khamar ila 80 jaldah, sebanyak 80 kali cambukan. Demikian Lahapan atau rangkaian dari asal-usul penetapan hukum jambuk bagi syaribul khamar. Nah, maka pada kesimpulan yang pertama sebagai dalil bahawa hukuman khamar pada awal tidak ada batasan yang tertentu. Faedah yang kedua, dalilun ala annal insana. Jika faham zama, wauqib عليه في الدنيا, fa innahu la ymbagilana an ndagwa عليه بالحزي والعار. Menunjukkan sebagai dalil juga melalui hadits ini bahawa seseorang apabila dia telah lakukan dosa, sebagaimana tindakan-tindakan tadi. ...kemudian sudah dilaksanakan... ...hukumannya di dunia... ...maka tidak selayaknya... ...bagi kita untuk mendoakan... ...kejelekan baginya... ...artinya sudah cukup... ...dengan hukuman yang dia... ...yang dia terima... ...enam... ...yang sudah ditetapkan di dunia... ...yang semoga dengan itu... ...bisa menjadi kefarah... ...menjadi ampunan dosa... ...yang telah dia lakukan... Sehingga tidaklah lagi kemudian menjadi hukuman di akhirat kelak Karena sudah dilangsungkan ketika di dunia Enam Dua faedah yang terdapat disebutkan oleh beliau Rahimahullah Walhamdulillah Dengan itu kita faham dengan sebaik-baiknya Tentang penjelasan hadith itu Semoga tentunya bermanfaat buat kita semua Tentu hadis tadi sangat erat Kaitannya dengan bab Sehingga mengapa mu'allif rahimahullah ta'ala Penulis memasukkan hadis ini pada bab Menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya tanpa kondisi yang darurat Kita baca hadithnya Dari hadith yang pertama sampai hadith yang keempat Sekaligus sambil setengah dihafal An Nabi Hurayrata radiyallahu anhu An Nabi Hurayrata Alaihi Wasallam. قال, قال لا يستر عبد لا يستر عبد عبدًا لا يستر عبد عبدًا في, الدنيا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهريين أن يعمل, أن يعمل الرجل بالليل, بالليل عملا،, عملاً ثم, يصبح ثم يصبح، وقد ستره الله عليه،, الله ستره الله عليه فيقول, فيقول يا, فلان يا فلان عملت البارحة, عملت البارحة كذا, وكذا كذا وكذا، وقد بات. يسترُهُ ربُهُ, يستره ربه ويصبح ويسبحُ يكففُ ستر الله, اللهِ عنه متفقٌ عليه, عليه عن أبي هريرة, هريرة رضي الله عنه, رضي الله عنه عن, النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زانت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحجة ولا يترب عليها ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحجة ولا يترب عليها، ثم إنزال الثالثة، فليبيعها، ولو بحبل من شعر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال صلى الله عليه وسلم يضربه قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب, والضارب بنعله, بنعله والضارب, والضارب بثوبه بثوبه فلمن صرفه قال بعض القوم, قال بعض القوم أخزاق, الله أخزاق الله قال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لا تقول هكذا La tu'inu alaihi La tu'inu alaihi Al syaitan, As -syaitan. Rawahul, -Bukhari. Rawahul Bukhari Disebutkan pada Riwayat Abu Dawud Dengan tambahan Walakin qulu Allahumma gufirlahu Allahumma rahamhu Jangan kau katakan kepada Yang sudah ditetapkan Cambuk tadi dengan doa Kejelekan Karena dengan itu engkau membantu syaitan Tapi ucapkan Allahumma gufirlahu Allahumma rahamhu Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia Dengan tambahan Allahumma gufirlahu allahu Itulah yang bisa kita bahas Semoga apa yang kita kaji Ya Allah jadikan ilmu Yang bermanfaat Dan mudah-mudahan duduknya kita Hadirnya kita di tempat ini Semata niat ikhlas karena Allah, Allah catat sebagai amalan yang salih. Apabila yang disampaikan tadi benar semata-mata datang dari sisi Allah. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin.